תיכר נפשי בעיניך. וידבר מלאך ה' אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו, ויקום וירד אותו אל המלך. וידבר אליו, כה אמר ה' יען אשר שלחת מלאכים, לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, המבלי אין אלוהים בישראל לדרוש בדברו, לכן המיתה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 لمالخ إسرائيل.